Hozott titeket, és hát értitek, hogy most 142-szer meghallgattuk a Led zeppelin és megfogjuk még 142-szer hallgatni, egészen addig, mi klasszikussá nem válik, és amikor az utolsó ítéletnél megrendezik egy komoly zenei gyászertartást, akkor nem csak Bach, hanem Led Zeppelin is szólni fog. Akkor is fantasztikusan élvezem azt, amikor fölviláglik a a perspektíva a zenében, és a, a lovasok, mint a valkűrök, kilovagolnak, fantasztikus. Eh, azért fantasztikus a zene, ugye az elpimpósodott lelketeket kihúzzuk abból a vasárnapi tucykodásból, amit a csiniperi után elkövettek. Tudjátok, jó lelki műsorról van szó, vagyis eh, fájni fog, de utána jobb lesz a szerkezet adott eh, így ledze pedig után mindig az isteni ige következik. Most egy sztár részhez érkeztünk, azért mondom sztárnak, mert nagyon szívesen sokféle módon értelmezik a következő ige részt érthető módon. Például itt van a Benedek rend, amely, és a Bencés rend, is, és az óra, a labóra, tehát a munka és az ima, témakörén belül ezt az ige helyet szokták citálni, de hát kétségtelenül ugye izgalmas lesz az egész, mert aztán megszoktátok talán, hogy az az Isten, akit mi vizsgálunk, hogy milyen, arra minimum mondható azt, hogy izgalmas. Izgalmasabb, mint egy teniszmetsz. Tehát Lukács azt mondja, hogy és az úton mennének, ő bemen egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadá őt házába. És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki Jézus lábához leülvén, hallgatja vele az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt szüntelen való szolgálatban, ide rohant, oda rohant, aztán egyszer csak előállt és azt mondta, hogy Há uram, nincs egy gond hogy azért testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak és akkor mondja neki pedig ott panaszkodik a nő hogy hát segíteni kéne segíteni kéne, rengeteg a dolog és akkor mondja neki Jézus, hogy Márta, Márta szorgalmas vagy és öh, sokra igyekszel más fordításban sok gondod van. De az egy, szükséges, de az egy a szükséges dolog. és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik tőle többet. Hát igen, ez a, a probléma súlya, az borzalmas jelen pillanatban 2016-ban azt kell mondanom, hogy szerintem ez a kérdés, ami a Mária Márta problémába feszül, hogy néha talán semmit se kéne csinálni, csak figyelni, csendbe lenni, lenni, vagy hatékonynak, szorgalmasnak, és online lenni, hát én nem tudom most, hogy ezt ebbe az ige részbe bemehetünk, semmi értelmet nem látom, annyira reménytelen a helyzet, de hát mindegy. Tehát... Eleve, nem, eleve már reménytelenek tartom az életet, hogy ülök a buszon és nézem, hogy mindenki fog egy tárgyat, és azon online kapcsolatban van. Ez nyilvánvalóvá teszi, hogy az a tér, amibe utazik, abban nincs. Nagyon érdekes. Tehát a, én, én ezt nem teszem, valószínű Platoni döntés alapján, hogy a a térbe való elhelyezkedésem és a tudatom az azonos, annak ellenére, hogy lemaradok sok mindenről, én ezt tudom. Később próbálom ezt a virtuális tudatot aztán fölépíteni, hogy együtt maradhassak a barátaimmal, de az nyilvánvaló számomra, hogy nincs a, az időnek az a kontinuitása, ami korábban. Tehát most amikor azt mondja, Jézus, hogy hát figyelj, néha talán a létezésbe kéne belehagyatkozni, az az imádságnak is for, sok mindenek felfoghatjuk, meditációnak, gondolkodásnak, nem biztos, hogy gondolkodás hoppít, mert meg is állnék, v vagy, vagy az, hogy most összeszereljem a gyerek bringáját, meg uh, Jézusom, mennyi mindent kell csinálni még. A remény, tehát, tényleg, tehát, uh, Márta állandóan teper, és érdekes úton soha nem végez, és mindig kevés az ideje. Mint dolgoztam multinál, ott is rájöttem, ott is az, a, a Momo, az egy nagyon jó regény, azt olvassátok el, Mihály Lende regénye, és az idő, az egy nagyon érdekes dolog, hogyha hajszolod, hogy valahogy szerez időt, akkor biztos, hogy nem fog menni. Ez nagyon érdekes ez csak nagyon bonyolultan tudnám magyarázni a kunfélő mezőparadigma elmélettel, hogyha kilépsz ebből a dimenzióból akkor nyerhetsz időt félelmetesen, miután az idő nem egy objektív valami az megnőhet illetve lecsökkenhet is ez lehet jó és rossz mert egy munkanélküli, aki szép lassan a munkanélküliség időtlenségében alkoholistává válik Azért mondom, hogy a, a, a, a probléma az, hogy vissza tudunk e valahogy jutni oda, hogy csend legyen belül, mást meghalljunk, nem Isten, tehát az, az, az nagyon klassz állapot, hanem hogy másikat meghalljuk, hogy mit mond. Érzem, hogy például nem merem soha elővezetni azt a gondolatot, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy mi motiválja a terroristákat. Azért kell sajnos elgondolkodni ezen, mert az ember, különben nem fogjuk tudni a problémát megoldani. Sajnos a megoldáshoz empát, empátiára is szükség van, hogy megértsünk és a problémára megtaláljuk a megoldást. Úgy látom, hogy ebbe az irányban nem mozog most a, a probléma megoldási készség. Tehát ö, ö, úgy is fogalmazhatnék, hogy azok a terroristák, akik megölik magukat, mikor fölrobbanják magukat, nyilvánvalóan na, nem az ő tudatállapotuk a fenntétlenül érdekes, mert ez nagyon alacsonyan lehet, hanem az a tudat, ami ezt kitermeli, és ezt létrehozza. Annak viszont mélyebb gyökkelés okai vannak. Azért mondom, hogy most ö, imádkozó ö, muszlim nem ölhet embert. Ilyen egyszerű ez a tétel. És látjátok, hogy a világban nem ö, ö, aki Istennel akar beszélni és találkozni az persze bűnöket követel de nem hivatkozhat a bűnök esetében Istenre ó Isten azért mondom, hogy olyanok imádkoznak akik ölnek Jézusom, most én beszélek nektek az imádkozásról hogy milyen nehéz eljutni abba a szobába, ahol csend van ahol nem saját magamat hallom hanem esetleg őt, és akkor, akkor meg azt olvasom az újságba, hogy ezek hangosan, látványosan Youtube-on imádkoznak, és, és megölik a, a másikat. Fú, Soha nem éltek vissza ennyire az ima erejével és hatalmával és formájával. Azért mondom, hogy 2016-ban én nem tudok most sok mindent mondani, azt tudom, hogy jó dolog imádkozni, és nem mindig a hasznosság viszi előre a világot, holott néha valóan Azért az, hogy óra, láb óra, a második szó, a munka, az mutatja azt, hogy a hitet nem csak ugatni kell, hanem valamiféle tevékeny formában megvalósítani. Tehát itt ugye, ugye itt tényleg inkább egy kényes egyensúlyról van szó. Há, de régen volt, gondolom ez gondolat, hogy kényes egyensúly van a munka és az imádkozás között. De hát mindenkinek van pekje, nekünk is, mi a 21. században élünk. Nem tudom elképzelni rólatok, hogy vagy se így van, az jó, hogy van, van időtök meghallgatni mondjuk egy lemezt, leülni egy fotelba, de ha igen, akkor szállfolyottok meg. Azért mondom, hogy az, el, az időt elvesztettük, ez azért súlyos kérdés lelkileg, mert a, a, a az időtlenségben, az időn kívüliségben, amiben valószínűleg nincs zaj, mozzanat, hanem valamiféle csend uralkodik, abban ö, több szempontból is lehetséges a kommunikáció felvétele azzal, aki mondjuk, hogy hívjuk így, hogy a teremtőd, ö, az, a, az ilyen típusú kommunikáció, aztán életet is képes menteni, mert vigasztad, vagy reményt, vagy célt. Tehát nem beszélve arról, hogyha igaz, és most miért ne a Jeruzsálemi rabbinak, kommunista rabbinak Jézusnak, hogy kérjetek bármit, ha a szívetekből kéritek, megadatik az. Bár gyorsan megjegyzem Lars von hullám hullámtörés című filmje arra figyelmeztet, hogy nem mindegy, hogy mit kérünk, mert az elején egy olajfúró munkás felesége azért imádkozik, hogy a férje, és ha szereti Istent, akkor legyen estére otthon, mire fejbe vágja a munkást egy ilyen vas dorong, és helikopter hozza haza. Tehát nem vagyunk mindig az isteni bölcsességgel ellátva arra, hogy a jövőt szépen tervezzük, meg onnantól aztán sok problémája akad a, a, a családnak. Ezért is mondjuk azt, hogy... Jó, inkább a tiéd de én, én például én ügyeskedni szoktam így ravaszkodok vele mert mondom, hogy ha, ha megfelel a tiédnek az én elképzelésem <gül> tényleg ilyeneket szoktam, de szerintem neki van humor érdekesség, hogy jókat nevet na, ö, ö, legyetek Márták, Máriák, mind a kettő fontos, csak értse meg Márta attól, hogy olyan hasznos és nélkül a közösség nem élt fönn és hogy minden miatta működik Attól az sem értéktelen, aki csak ott ül a sarokban, és hallgatja a madarak énekét. A mártáknak kell ebbe az ige részből okosodniuk. A, a zene, az pedig ö, majd meglátjátok. Show, bye, bye. hogy mondom a, a megírás körülményeit mert az érdekes volt ugye ezt a hócipőbe írtam és éjjel és azt a hülye ötletet ö, fogadtam el, hogy nem cikket írok, hanem mondatokat amiket így a múlt héten így hallottam, és ezek így benne, bennem, hogy csupa értelmetlen mondat és akkor megírtam, csütörtökön, mint a fél tíz, fél kettőig Reggel fölkeltem, és a csajomnak ilyen angol nyelvű laptopja van, sikerült egyetlen mozdulattal kinyírnom a szöveget. Na most, e, ilyenkor az ember arra gondol, hogy az ördög próbára teszi az embert, és akkor összeszedi magát, de hát azért egy ilyen egyórás infartus között. közben azért felhívtak a hócipőből, hogy mi van a cikkkel, mert azért dél körül jó lenne leadni. Fantasztikus, megértem még egyszer. Na, ne szokom felolvasni, tehát ez kétszer megértszik, és ez most tényleg is bemutató, mert tudom, hogy idióta vagyok, mert többször olvasok be ugyanaz, de ez, ez biztos, hogy most az első. Még ennyi megvan. Mondatok a pöceg mélyéről. Ülök szabadkán a WC-n, szükség nagy úrs, közben, hangokat hallok. Pontosabban mondatokat. Magyar mondatokat, tehát nem arról van szó, hogy a migránsok alagutatástak alánk s menekülés hallat szódik fel. Az is lehet, ha a pannon olvasó fülét a saját kagylójára szorítja, hasonlókat hall a fürdőszobában. Egy próbát megér, de fontos a deszkába megkapaszkodni, mert a mondatok lehúznak a mélybe. Akinek füle van, hallja meg, szól a proféta, igaz, ő a fül közé szorított értelmet adottnak veszik unortodoxiában lehet, hogy minden másként van, minden esetre lejegyeztem, ti tudjátok mennyi belőle az igaz. Miután kivágtak minden fát, jött egy ember, és megígérte, hogy nem vágnak ki több fát. Fa elmaradt a lincselés. Bán László még nem kopasz, de az élet hosszú. Minden esetre a malacok a vizet feltették forralni. György Péter miután körülnézett, magába is. A ligeti zsiványok drogtanyáján elhúzták a brémai muzsikusok nótáját, a backstage-ben új perceket osztogattak. Gúlyás Márton, alias Bicskás Marci. Illé Zoltánból kibújt a proféta, de miután meglátta a saját árnyékát, visszabújt. Tarsó Csaba azért panaszkodott az előzetesben, hogy 120 elitérre csak egy számítógép jut, és az is ócska. Ezek tényleg gecik. Vizovicski látta, hogy Rogán soha nem látta őt. Ez is bizonyíték a tér görbületre. Portig soha nem látta Rogánt, mert a hátam mögött állt. Rogán soha nem látta sem portikot, sem vizovickit, erről számtalan szemtanú kezeskedik. Kéz szemet mos. Mészáros lőrinc a saját telepén keveredett a korpa közé. Az esetet közigazgatási eljárás körében vizsgálják. Na ugye, mondta Viktor a teremtőjének az utolsó napon. Hölvényi György, KDNP-i EU parlamenti képviselő szerint, Európában nincsenek karizmatikus vezetők. Csak nehogy Orbán fülébe jusson, még félreértheti. Ferenc pápa biztos megbocsátja neki, hisz ez a dolga. Vajna tímea egy mozgalmas film jelenetben tűnik fel, ami szerencsére senkinek nem szúr szemet. Lázár János szóval tartotta fenn magát. Szóval mi legyen majd a sorsa. Szó sincs a kerékpár forgalom visszafejlesztéséről árulta el magát Tarlós István, miután magában csendben eldöntötte. Vaszili Miklóst, az MTVA vezérigazgatóját poloskákkal lehallgatták az irodájában. Ezek után nem nyilatkozik, amit megértek. Piaci és politikai ellenfelek hiányában ez valóban félelmetes lehet. Dévényi Tibibbá, nem tudjuk, milyen erkölcsi közegből érkezett a prács, meg a trák, meg a mog. Ahogyan az sem, miképpen lehetséges, hogy ez az elektronikus zenét játszó duó, DVBBS hárman alkotják. Gumvald arca, a bilincsben van, nem kell kitakarni, pedig egy megbilincselt arc a gyerekek számára ijesztő lehet. Falvi Attila szerint azért, mert valakinek nincs arca, még nem biztos, hogy közszereplő. Habony Árpádnak akkora arca volt, hogy ibizán kellett kitörölni. Sarka Kata és Rogán Cecília bevetette magát a parba. Most mi lesz? Sokak szerint fölöslegesen aggódom. Iller István önmaga mikrofon állványává vált, de ez a tükörben nem látszik. Vámpír és politikus innen ismerhető fel bizonyosan. Norbi a tőzsdére vitte a matolcsigát, szinergia frissen sütve. A magyar labdarúgó ragatott kerincét Pintér Pinyő Attila alakította ki, milyen kár, hogy a torzó csak az esztétikában szép. Kondást akarod! És a végére a legsúlyosabbat, csak most azért szakítom meg, ez tényleg annyira súlyos, hogy ki kell emelnem. Értsétek meg, hogy nincs remény. Meghalt Eszterházi Péter. Csak olyan nagyságokkal mérhető, mint Mészői Géza, Kosztolányi Dénes, Ottli Géza, M.T. Na, itt leúztam az egész szart, elegem lett nem csak a fenekem, hanem az agyam is fájt. Közben féltem is, mert a magyarok miután a mondat Eszterházival együtt a más világra került, Befejezik ritka nyelvünk, nyelvünk művelését, és én munkanélkül maradok. Politikus sem lehetek, hisz lopni sem tudok tisztességesen. Na, ez jó mondat lúzereknek. A szomszédok szerint viszont a csicsókát kiirtani sem lehet. Így elültettem pár gumót. Az idő nekem dolgozik, de mi lesz veletek otthon rá, maradt ragad, drága testvéreim? Zene. Unom a tévét a hálószobában. a nőt, aki nem harap, csak karmú, unom az embert, aki minden összebarmol, unom a káoszt, unom a rende, unom a zaj és unom a csendet. Honom a hóhér, honom a dajkát, honom a szüzet, s honom a szajhát. Honom az elejét, honom a végét, honom a háborút, honom a békét. Honom a négen, honom a gyógyszer, honom a szexedést, honom az obszert, honom a dílet, honom a pápát, a szentetvízet és a marihuá. Kivárban Honom a tévét A hálószobában Honom a gitár hamis te én is iszonyatosan unom, hanem mondjak el az iszonyatosan unomra egy példát és ebből szolidaritásomat fejezem ki nem biztos, hogy ő örül neki Cseh Péter Mihálynak de én, én is unomám a katolikus egyházamat, amikor ilyen nem is tudom, ilyen feudális tempókat nyomat példának okáért letiltotta ezt a papot a a közösségi netekről meg a kommunikációról a bűne, a szörnyű bűne ami miatt én már nagyon régóta szeretném Habony Árpádot van vágni, hogy büntetőjök keretében kiderüljön, hogy közszereplő-e ő egyszerűen csak megkérdezte, hogy ki Habony Árpád tényleg idáig jutottunk srácok, hogy egy papot -nek befogják a száját, hogyha rákérdez Habony Árpira Hoppa! bacsi Árpite ekkor, ekkor a nagy menő csávó lették, komolyan? Ú, fú, érdemes lehet vigyázni veled. Csak mondom, hogy katolikus egyháza, amikor ilyen jó mélyenben behajol a hatalomnak, az ö, tudom, hogy felső szinten teszik, de nem hivatkozhat a, az árulás esetében a püspökség mindig önmagára. Ö, és nem minden püspök szemben igaz, egyik régi barátomat kinevezték püspöknek örülök Ispintér Gábor kinevezésének, de hát ő Belorussziában megy, az se egy könnyű hely. Na mindegy, mondom nektek, hogy közben van egy Pajor nevű ő, szintén felkent katolikus papa, ki aztán nem szégyeli magát, nagyon oda tenni, érdekes, abban semmi baja nincs az egyháznak. Mintha a kettős mércét vélem felfedezni, most nem tudom, melyik egyházmegyéhez beszélek, de hát csak vannak besugóik, hogyha Natán érdekli őket az adás, de hát abba bízom, hogy úgyse érdekel senki semmit. Unom már ezt az érdektelenséget. Az biztos, hogy jó lenne, ha cseh Péter Mihály nem is lehet tudni, hogy mivel lehet neki segíteni, mert ha szolidárisak vagyunk hozzá, akkor még nehezebb a helyzet az egyházon belül. Nem, tudom, talán az egyházon kéne valamit egy kicsit csavargatni, ütni, hogy például a kokáért, hogyha valaki megmerészelni azt kérde, félelmetes maga dolog, akkor azért nem index. Ugye ez a szó, hogy index, ez egy jó régi katolikus szó, amit mi azért találtunk ki, hogy fölírjuk azokat a dolgokat, amelyek nem üdvösségesek. Aztán sok butaság történik, Emmanuel Kant így kerül indexre, és mások is tehát ennek régi hagyománya van a kommunisták másolták le legjobban a katolikus egyház gépezetet de a gestapót is megemlíthetjük, mint egy csúcsszervezetet a, ez, ez már nincs de úgy látom, hogy azért az még van, hogy ráadásul még látszik is a levélből, amit olvastam a háttéranyagokat nézegetvén, hogy hát őt már többször figyelmeztették, hogy mit beszéljem. Nem hiszem, hogy ez a feudális egyház felfogása segíteni fogja a Magyar Katolikus Egyházat abban, hogy a hívők között népszerű legyen. A katolikusnak lenni nem hülyét jelent, ezt közlöm a vezetőségemmel. Én nem hülye vagyok, hanem katolikus, római katolikus, így például sokféle véleményt szeretek elolvasni. És ha megszűrik nekem azt, hogy az ő papjuk, mit gondol? Ne, de ráadásul nem gondol semmit, csak rákérdezett. Ennyi, akar, a mindszentit mindjárt mondom nektek, e, e, hogy szégyeljétek magatokat, de ennél tökösebb legénynek kell ám lenni, édes főpapjaim, drágalátos püspökeim. Azért mondom, hogy e, e, unom én ezt már nagyon, mert emlékszem, ez volt a kommunista rendszerben, és ez már nagyon régi, már gyerekkorom óta ez volt. Ez lesz végig. Tényleg, tényleg az van, hogy a szélső jobbnak behajol az egyházam. Ez <gül> durva lesz fiúk, fidzsuk. Azt már látom, hogy utáljátok a pápát, de, az, de azért oké, okay. oké, okay, oké, okay, na mindegy. Szomorú dolog ez, hát más szomorú dolgokról is lehetne beszélgetni, de, milyen, de például most most nem is tudom, most e e ezt a kérdést, hogy az uber sikerült kipofozni az országból, ezt nem tudom megítélni, hogy jó-e vagy nem, de hogy, hogy hogy hogy tovább folytatódik a nepotizmus, és hogy a, a, azért mondtam, ezt a Ma Matolcsi, és a, bejegyezte a tőzsdére a sober Norbit, és hogy közös csigájuk van, Matolcsiga, ez komolyan, ez annyira jellemző, most azt mondják, hogy az MNBH vezetésében újabb rokonok jönnek. Nem tudod elképzelni, kedves dágai, édes hallgatom, hogy micsoda rettegés van ilyenkor a minisztériumban, amikor jön valaki, akinek nem tudjuk, hogy milyen, lehet, hogy tök hülye. <kül> Általában vezetők, azok tök hülyék, és akkor az ő igényeiket kell kielégíteni. Ez középszinten retteltes rettegés tud okozni. Ö de nem érdekes, mert nyilvánvalóan a Magyar Nemzeti Bankhoz senkinek semmi köze. Közben pedig a Varga itt csigitozik nekem, hogy munkaerőhiány van. Ez, az, ez azért jó hír számomra, mert regisztrál munkanélküli vagyok lényegében, és alig várom már, hogy valami jó kis főszerkesztő járnással megkínáljanak, de hát én lejjebb is megyek, tehát elmegyek én hírolvasolnak is médiába. De, de lehet, hogy nem a médiapiacon van munkanélküliség, nem, például ilyenkor nagyon érdekes, hogy lehet a, egyszerre vinni ezt a migráció ellenes, meg, meg, meg közben hiányal kezdünk el mi is küzdködni. Azt tudom, hogy a Balatoniak rettenetesen panaszkodnak, hogy, hogy reménytelen, reménytelen pincért keresni, mert inkább a Ausztriába. De lehet, hogy ez az egész értelmetlen, mert mire felkeltek az olasz bankrendszerbedől, és a, mondtam is a csajomnak, hogy figyelj én UniCredit unikreditkártyád van. Azt mondta, hogy igen, ez baj. Hát mondom, nem tudom. De amikor érted, azt mondod a csajodnak, hogy nem tudom, hogy milyen gál. Hogy <gül> rossz érzésed támadt, főleg egy olyan országban, ahol a postabankot csak említem nektek, úgy eltüntötték, hogy el is felejtették. Ott is volt egy kis péd. Remélem, hogy princ vagy princ. De princnek hívták, igen. Mindig összekeverem a valamásikkal, pedig nincs köze hozzá. Ez egy aljas megjegyzés volt, ezért elnézést kérek, de viszont a zene jó lesz. Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked, Vártál, ha magadról szép éneket éneked, én nem leszek Mi más is lehetnék, csak csönd neked De szó, jó csönd vagyok, csönded vagyok Ha rám így kedved van, maradhatok üled csak tűrve, hogy dal nem dicsér Se jel, se láng, csak csönd ne s folytatom, mit vagyok, mit nem neked Ha vártál lángot, az nem lehetek Fölében hajolást, hamu vagyok Belőlem csak jövő gyósolhatok most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked Vártál, ha magadról szép énekel Dicsérő én nem leszek Más is lehetnék, csak csönd neked. Az mutatja azt is, ekkor ekkora fantasztikus, szendetséges, majd ezt a Parakováccsal azért rendesen, mert beszélni beszél, nem lehet, mint a török. Tényleg... Uh... É, én, én még nem fogtam föl teljesen, hogy tényleg egy idióta katona. A katonák között többször voltam, vittek el a katonának azért, menek állítani. Nagyon sok idióta a parancsnokkal találkoztam. Ez, hogy hogy alakul ki, ezt tudjátok, hogy a családomban katonatisztek voltak, és valaha az arisztokráciához tartoztak, meg a talán kicsit az értelmiséghez is, hogy hogyan a néphadsereg sokat tett annak érdekében, hogy ugyan semmi köze ne legyen a tudáshoz vagy a intelligenciához a hadvezetésnek de és az alkohol volt a másik, úgy láttam, ami elvégezte a munkát, de úgy látszik Törökországban is, mert a, aki kitalálta ezt a pucsot és nem tudom, hogy Gülen ez, ez mennyire köthető a török hivatalos verzió szerint ezt Gülen e, csoportja követte el, és az amerikai cia támogatta, de hát most még ne higgyünk el semmit. Én e, simán elhiszem, hogy egy megsértődött ezredes, akit leváltottak. De hát majd ezért kell a para, mert azért na, annyira furcsa ez az egész történet, hogy 2745 bírót most letartóztattak, most hogy itt beszélek, meg e, ez az egész... E, igazságügyvédeket, bírókat tartóztatnak le. Pont arra gondoltam, hogy azért Orbán Viktornak jöhetne ilyen jól egy ilyen kis lő, de hát nálunk ugye a katonák egyrészt Afganisztánban vannak, nincsenek katonák, meg sárga a helikopterük, de hát ez a veszély minket nem fenyeget, de kétségtelen, hogy ezek után minden áron azon leszek, hogy a Bence fiamata a törökök elleni harcra készítsen föl, és európaiak meg kell érteni hogy ugye soha, soha nem fogjuk a törököket beengedni Európába hivatalosan, ez a létérdekünk, mert félere lehet érteni ezt az egész migráns problémát, hogy míg, míg, míg próbálod visszahajtani a tengerbe a líbiaiakat, addig a törökök elfoglalják Budát. Nem, sajnos családunk annyit harcolta török ellen, hogy még mind a mai napig nem tudtak megszabadulni attól a gondolattól, hogy ö, törökország az, ami ö, ugye az egészetben az a legfurcsább az, hogy ö, ha Gülennek kéne izgulni ő egy olyan típusú törökországot képzel el, ahol ö, a több párti rendszerű ö, demokráciákban a, a különféle vallások élnek egymással valamiféle kapcsolatban, tehát az én a európai szívemnek ez azért ez jobban megfelel, mint az, hogy e, e, azt már sejtem, hogy az Isten után Erdogán a második, mert hogyha valaki rosszul szól, bárhol a médiában róla, az képesek levadászni a törökök. Hát most nem tudom, hogy egy ekkora köcsökhöz én, én akarok-e, vagy hogy a, a, a, a, a Együttműködni, de e, e, úgy látom, hogy Európa se tudja azt a problémát, mint kicsi gombócot lenyelni, illetve most megfenyegette, ha jól olvastam, Amerikát, ugyanis azt a bázist, amit körülvettek az a török katonák, ez egy amerikai légibázis, bázis, azon még atomrakéta is van ott, e, én nem tudom, hogy mert értitek, hogy Oroszországot is megfenyegette, aztán telefonon kibékült vele, tehát tiszta szappanopera lett a történelem. Nem lehet már ezeket pontosan lefordítani. Egy 40 perces szerelmi beszélgetés Putyinnal az, az ezt okozza. Lehet. Nem tudom, milyen a telefonban a Putyin, Tehát lehet, hogy olyan, mint ezek a telefonálós pszichológusok, hogy csak beszél, beszél hozzád, és akkor a végén hát a, még bo bocsánatot is kért Erdogán attól, hogy, hogy leszették azt a, az orosz pilótát. Tehát e, a CIA meg mindig gyanús, ugye, azt tudjuk. Tehát azért az tényleg, ha létezik olyan szervezet a világon, amely a ostoba politikai következtetései révén sok kárt okozott, tehát az a CIA <gül> most is a, egyébként a CIA az önön problémájával küzd, mert hogyha nem pénzeli és fegyverzi föl a szaudi családot és az egész elkaidát, akkor talán de hát most már ők azért megfizettek ezért, mondjuk ki Gülen pedig hogyha ilyen hülye alatt valói vannak akkor inkább vonuljon vissza a politikától kétségtelen nem lehetett jobb megoldás, mint hogy a katonák megadták magukat, ennek nagyon örülök ugyanis a, a fegyvertelen civilek rohannak felét, hogy széletépik a füledet, akkor nem szabad őket lelőni, hanem csak ugye majdnem őket lincselték meg. Tehát a szegény katonák, akiknek, most a közkatonákra gondolok, semmi közük a hülye parancsnokaikhoz, akik például nagyon mélyen egyetértek a görögöknek, hogy adják ki azt a had, gyáva szart, aki átszökött egy helikopterrel a görögországba, azért mindennek van határa. <kül> És hogyha Törökországban nem állítják vissza a halálbüntetést, amire egyébként már be is nyújtották a törvényjavaslatot, akkor azt mondanám, hogy bűnhődjenek meg. Azért azt gondolom, hogy Törökország most nagyon meg fog változni, ami senkinek nem jut, talán csak az oroszoknak.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 Nüssi édes Parakovács. Hello! Éppen egy, nézem, egy török katona holttestéről készült fényképet nézegetek, és hallgatom a hát, szívet. Szí szí hogy Te megőrült, mindenki megőrült? Csak hogy le, józanul beszélgessünk erről, a, most a török pucsra gondolok. Hát, a török pucsnak egy vonatkozása van, ami bármilyen szempontból érdekes lehet, hogy Leképezi, hogy mit csinálná, ugye az Orbán Viktorhoz az Alkatilat közel közelálló Erdogán, hogy mit csinál a EU-n kívül. Tehát szerintem ennyi üzenete van így a magyar társadalomnak, hogy egy, egy ilyen csámú, de az hogy viselkedik, hogyha minimális szinten is, de nem, nem kötik meg a kezét. Hát most gondolom mindennel leszámol, ami nem tetszik neki, tehát neki ez ma nagyon jó. jött. A gyerekkori fogorvosát, mert egyszer fájt neki, meg a Haragosait, meg a... a meg biztos, volt egy ilyen listája, ugye láttott, hisz alig 20 óra leforgás alatt, ugye letartóztattak 3000 bírót, vagy leváltottak, hát most érted, az biztos egy nem alapos nyomozás végére derült. Én de gondolom, ezek a bírók már a listáján voltak, és várhúzzam, hát hogy a bírókkal Orbán-nak baja volt, csak az a különbséget, hogy az EU belül és az EU kívül módszerek között, ugye ő ezt a nyugdíjkorhatárt Azért az jobb? A... Jobb, hogy ne, nem? Hát tök rendezte a Viktor, hogy inkább ezt választja, nem? Hát ez nem az, azért mondom, ez nem az egyéniséggel múlik, hanem azon, hogy... Nem az egyéniségen? Igen, én azt hittem, hogy van ennyire jó szívű. Most ö, ö, a Gülenről ez a CIA vonal, ez, ez, ez mindig is jól fog jönni majd? Vagy mi ez az amerikai támogatás? Meg gondolom több pénzt akar, hát azért ne felejtsük el, hogy Törökországot jelenleg arra használja az Európai Unió, és ugye részben a NATO, hogy, hogy megállítsa a meneket. Uh -huh. Kettőzött kicsit olyan volt, mint mondjuk a a John Wayne gates oda küldeni egy fiúiskolába, hogy legyen felügyelő tanár, tehát ugye azt mondtuk neki, hogy de azért, ó, így, tehát persze az emberi jogok betartása, mondta, persze, persze. Le az embereket, de gyakorlatilag most ugye arra, arra, arra tartjuk Örökországot, hogy megölje helyettünk a menekülteket, ő ezzel sakba tart minket, hogy azt mondja, hogy figyelj, akkor így, így fogom busztoztatni őket, mint Orbán a határig. De most már egymást is ölik, érted? Az de de hogy hát nem, ölik. nem látjuk át pontosan a dolgokat. 240 az nem, az nem szám most. Magyarország egyrészt, uh -huh. és megmondom, itt azért, itt most leszámol mindenkivel, aki valaha kellemetlenséget okozott neki, nem lehet tudni, hogy mi történt pontosan, ugye egy millió elmélet van, ugye nekem ebből egyet kicsenézve a kedvencem az, hogy a kis katonáknak azt mondták, hogy gyakorlatozni viszik őket aztán nagyon agyonlőtték őket úgyhogy... de ezt el tudom hinni mikor beszélnek a katonákkal a tervekre vonatkozóan voltam katonákkal, nem azt mondják, hogy 5 óra 20 menj fel a kocsira el hinni, hogy úgy vitték ki őket hogy... mert még ez is benne van, hogy fogalmuk nem volt a katonáknak én láttam a futókat még az, érted, hogy rohannak feléd anyád, apád akkor te is így elbizonytalanodsz a kezedbe, és nem lőtték le, hála Istennek őket, de hát tudod, hogy le kellett volna lőni. Szóval még mindig nem lakunk elég messzire az ilyen törökország szél azt gondolom, tehát Kanada, Új-Zéland, így nagyjából az a megfelelő távolság. Ott éreznél magad biztonságban? Én mindenhol biztonságban érzem magam, tulajdonképpen azt gondolom, hogy nem van szó, hanem már csak ez a, ez a légkör, tehát tovább ez a, ez a hihetetlen ostoba és ilyen alapvetően gyilkolásra épülő politikai szisztémák egy kicsit jobb úgy messzebb lenni, mert ezek tudod, hát a messzire el lesz Na jó, de jön egy kamion, érted, a legjobb uh, szórakoztató program közepén, tehát másrészt nem tudsz már, nem hiszek ebb, hogy el lehet menni, vagy van annak értelme. Hát egyrészt de, igen. pedig ugye tehát ez, a, ez az egész kamionos történet, ugye itt az, az úgy azt mondani a hallgatóknak nem lehet, szórakozhatsz, nem szabad. Most az tízezer szakértő országgal lettünk, a szakács, a tolvaj, meg a felesége is megszólal majd különböző rádiókban, Nidzai merénylet kapcsán. Ez az életünk, ez, a, ez lett ilyen bulváros lett. Volt, volt egy unokahúgom, akinek a volt egyszer járt Nidzába, többenetesen, tehát ami lehet, hogy persze azt a hogy ez törnyű, de hát amellett ezt így bányol ragozni felesleges. Uh -huh. Jó, persze, nehéz ebből kiállni, én is valakinek ezt mondtam, hogy amióta Szabadkán élek, és ott, hát, ott sokkal több a migráns, ott a két, a senki földjén már lényegében egy város van, minket egyáltalán nem érint az életünkben, de mégis a, a médiától nem tudok elszakadni meg attól, hogy ilyen török fotókat látok. Érted, hogy ö, ö, ö, meghal Eszterházi Péter, ami ő, nyilvánvalóan inkább rossz hír, nem? Hát ezért megírhatott volna. És akkor az MT-ben mondja, hogy olyan nagyságokhoz mérhető, mint Ottli, Géza, Mésző, Miklós és Kosztolányi Dénes. Igen, ezzel azon gondolkoztam, hogy azért, hogy, de, hogy Mésző Kálmánt mondtak, az több jó, nem? Igen, azért mondom, hogy... hogy. hogy akkor lett volna erős, hogyha fosztalál egy vénes Mészői Kálmán. K Mésző Kálmán, igen. Ottlik nevű focista nem volt, be, hogy de ez is szép, hogy megemlékeztek róla az mt ben én azt gondolom... De hogy azt mondod, hogy ez a csúcs. Hát nem volt Fideszes, figyelj, hát így alakult, tehát ezért uh -huh. jobban járt, mint, tudom én. Mi persze kormány szinten itt se történt semmi megemlékezés, vagy hát valakinek kiadták, azt hiszem Mezőgazdasági minisztérium portásai gondot, valamint, de hát eli víz, stb. Viszont előre... De az nem vigasztaló számodra, aki nem írtál akkor a művet, mint Eszterházi Péter, hogyha meghal nem, tulajdonképpen nem történik már lényegében semmi, kis vírasztás, és aztán ez, kész. Ez... Nem érdemes már meghalni se. Az írók egyrészt ugye nem halnak meg, mert. Igen, igen, ezt tudjuk. Másrészt meg ugye talán Szabó Dezső mondta azt, hogy a költő sírján gazdva és barátok nőnek. Uh -huh. Tehát ez egy nagyszerű alkalom a közép, a közép vonalnak arra előjönni és elmesélni, hogy milyen jó barátja volt ez a e, Viszont ugye van tök jó hír, mert például kezdve, hogy a Garaci Aci meg ma 60 éves. Mi ennyire me megöregedett ő is. Ne, edő, de best, nem, a 60 az új 10. Én mindig úgy jól, mert még a 20-as évek ja. elején jár. Mi Úgyhogy is tök jó. Garaci Laci 60. Az jó, az jó, de tényleg azt hittem, hogy fiatalabb egyébként tényleg minimum 50. Te, te, te is fiatalabb vagy, nem Nem látszik é, rajta? De... Hát én sokkal fiatalabb vagyok, tehát én most úgy, tehát azt gondolkod... Mennyi vagy? Jár, 50, az a, 50? A pszichológiai Kettő? az az a, a életkezét válság, ugye 45 éves férfiak piros sportautókat vásárolnak, és igen. pirosra festik a hajukat, és akkor én az a gondoltam, hogy ez úgy jön ki jól, hogyha 45-nél megfordítom, és visszafelekezdek számolni, úgyhogy én most 39 vagyok. Aha. Jó lenne, ha megérnéd azt a kort, hogy most kinézzel. Egyrészt? Ezt tudod, ez a faragóéknak a volt sajnos nem az enyém. Az a vízilabdások mondták ezt egymásnak. Pedig a faragónak volt egy feje már. Volt, akkor is volt egy feje, igen. Figyelj, ezt ez, ez minek fogja föl, hogy kit látott kit? Ez ilyen fizika bizonyítások, tudományos bizonyítások, hogy Vizovicski látja-e Rogán, Rogán látja-e Portikot, vagy ez, ez, vagy ez is a rajzfilm kategória. Hát ez már egy szórakoztató téma, amit most elvetettél, azt gondolom. Az Kérdeztetek egyet? Tehát van az a pénz, hogy te se voltál katona kövérrel, nem? Van. De várjál, figyelj, azt mondja, csak idézek, hogy ö, ö, az, szárt, Zsampó Szárt számára rettenetes probléma volt, hogy a semmit állítsa, mert a, a, az állító ige ellentézes a semmi ő, értelmével. Most valaki azt tudja bizonyítani, hogy nem látta, az filozófiailag majdnem lehetetlen. Érted? Igen, mint. Lehet ez Isten bizonyításával, aki már többszörbe fürödhetek ugyanilyen hasonlót. Igen, azért van, hogy mi ezt értünk, csak hogy ez, ez nem tudom, hogy ez egy bírósági terembe átmegy egy ilyen logikai lehetetlenség? Gondolom ez mellékszállt. Vagy nem törődik a bizonyítás alatt senki ebben a filozósai kérdéssel? Mert a nemt, a nincset, a semmit, azt szinte majdnem lehetetlen bizonyítani. Igen, de például, ha ezt egy kicsit konkretizáljuk, tehát az alibi, ugye az annak bizonyítása, hogy valahol nem voltál ott. Na de több fénykép van arról, hogy bizonyos helyen ezek urak jelen voltak, érted? Egyrészt ugye... Tehát amit te mondasz, az logikus és az jó, az működne, csak akkor mit a fényképekkel, ahol nem látták egymást egy téren belül? Hát olyan kép is van, egymásra néznek. Nem, nem, nem, ettől izgalmas a kérdés, hogy a képen nem néznek egymásra, tehát még mindig állítható, hogy nem látták egymást. Ugye nem rövid életünk során mi rengeteg helyen voltunk, és... Ott ugyanott voltak más emberek, akikről én bízvást állítom, hogy nem láttam őket. Hát én azt gondolom, hogy ez valóban egy filozófiai <coughs> probléma. Tehát, hogy kellett-e látni ahhoz a... Mm. a ma... Na de most hogy értsük? Úgy, hogy látta, csak tudja, hogy nem látta. Úgy? Úgy értsük? Nem, úgy értsük, hogy nem, tehát ugye lásd, ne csak néz. Aha. Ez a, ez a, lehet, hogy nézte de nem. Né na ez az ezt mondom mert nem, a sárga folta nem alakult ki hogy az a Princ Gábor például, hogy a mi régi példánkra említhet igen, igen, tehát én én ön csomó dolgot nézek és nem látok tehát, de állíthatom-e azt, hogy amikor mi reggel elindulunk a kutyussal és a meg körbe sétáltunk az erdőbe igen. akkor hogy én láttam minden levelét a fáknak hát ez az, ez az, ugyanez, nagyon jó akkor Vizovicski nem csak, hogy igazat mond, hanem most már haza is mehet. Az tényleg, az például senkit nem zavar Magyarországon, hogy ilyenkor valaki haza mehet? Ilyen mézes süti bónusz happy meal bekapta ő ezt, hogy most, hogy nem látta a rogánt, akkor haza mehet? Hát te figyelj, ez volt a kulcsmond. Ez volt a dél. Tehát nagyon, egy nagyon veszélyes bűnöző volt mind az idáig. Még talán él, még az is hogy nem látta Rogán Antal, de uh -huh. hogy nem látta Rogán Antalt, hát nem lehet annyira veszélyes uh -huh. bűnöző, gondolta a bíró. Hát igen, én is azt mondom, hogy a furcsa ez. Tehát a, a, most, hogy akkor viszont uh, nem értem, én nem értelek titeket, ne haragudj már, be Most mind magyarokat? Igen, igen, hát érted, mert tényleg jól mondod, hazamehet, hisz ha nem látta Rogánt, akinek nem bizonyított, de lehetséges kapcsolata volt a szervezet bűnözésnek, hogy, vagy ez véletlen egybeesés? Tudod, például arra gondoltok, amikor kötötték a dílt, hogy majd azt hiszik az emberek, hogy ez egy véletlen egybeesés? Nem, szerintem azt kéne kommunikálni, ha most, most tanácsot adhatunk. Az mondjuk még egy jó státusz, tehát én lennek, ha mondjál, tanácsadója. Igen. tanácsadója. Akkor én azt mondanám, hogy azt kellene kommunikálni a nép felé. Igen. Ki hazamehet, aki leteszi ezt a 250 milliós óvadékot, csak hát kevesen tudják, a vizavicskének épp volt. Uh -huh. Tehát ebben, ennek is van egy ilyen pozitív üzenete, hogy ha van pénzed, hazamehet. Igen, vagy ha jó barátaid vannak, akkor, akkor hazamehet. De minket, érted, minket szarágóakat, miért, miért nem számítunk egy kicsit? Én is hazamehet most, mit csinál? Nem úgy, hanem hogy dühös vagyok egy kicsit, hogy, a, hogy valaki, mert megkötötte azt, hogy nem látta soha őt, hm. meg van pénze, akkor hazamehet. Igen, akinek de ez a baj lát, én, én egyszer fölháborodok, és meg fogok pofozni valakit. Ezért nem sikerült nekünk az élet. Igen. Gondolod, Még kicsik maradtunk? szódáig eljut odáig eljutni, hogy pusztán azért előnyt élvez, mert nem láttál valakit. Azért az egy meló. Hát az igaz. Ha ez ugyanolyan, mint az a cikk a legdrágábban, ami még nem jelent meg, és kifizették. Ugye? Igen. Uh -huh. Lassan tanulok, nagyon lassan. Tehát én nekem ugye régi álmom volt az még, amikor két nagy kereskedelmi rádió volt ebben az országban, a fiatalok nem emlékeznek, két úgy egy, egy, egy, egy állítólag ugye a baloldal pénzzel, hogy kaptam volna a pénzt. és nekem az volt az álmom, hogy az egyik azért fizessem, hogy a másikban ne és a másik azért, hogy az egyikben ne beszéljek, tehát gyakorlatilag két fizetést kapjak. Az, hogy meg se De ehhez nagyon nagy sztárnak kellett volna lennem, és a Vizoviszki ekkora sztár. Tulajdonképpen a Vizoviszki csinálta azt meg, amit mi szerettünk volna, nem? Mármint szakmai újság terén, csak ő, ő a Szóval Ez a baj, hogy ő nem ugye alkotásba, mert gondold hogy ha alkotóként vesz részt ebben a történetben, részben alkotóként, akkor azért ott nagy művek születtek volna, ezek így most sajnos elhullanak, semmibe holnak. Jó, akkor ez a különbség az író és a bűnöző között is, ugye? Ez, na, most, most visszakanyarodhatunk Eszterházi igen. Péterre, igen. Uh -huh. Tehát Eszterházi Péter ugye akkor sem halt meg, amikor meghalt, Gizovicki meg akkor sem élt, amikor, amikor ő még élt. Uh -huh. Mégis uh, úgy látom, hogy... Uh, Roppant, érdekes története lesz a magyar valóságnak, amit nem tudom, mikor fognak megírni. Szerinted lesz valaki, aki megírja majd ezeket az időket rajtad kívül? Ugyanez a helyzet fent szerintem, mint a harmadik birodalomnál, ugye nagyon érdekes, ugye, a harmadik birodalom az egy zárt társadalom lesz a nagyjából Hitler hatalom kerülése után, és azáltal, hogy zárt társadalom lesz, és nem nagyon fogadott be információt, és nem nagyon küldött, illetve csak hamis információkat, Ezáltal itt leszakadta arra a valóságról, de... Hát nem igen. Az Még az igen, erről van szó. szó. És például a tudomány területén egészen érdekes helyekről, jutottak kell ugye gyakorlatilag az üreges föld elmélete kezdett már majdnem a Main És én azt gondolom, hogy Magyarországnak elég sok esélye van arra, hogy kialakuljon egy ilyenfajta tudományos informatikai és történelmi leszakadás, hogy egy tehát én, a, én azt várom, hogy így, mert érted, most mibe kerül az, mondjuk az Egyesült Államoknak, vagy, vagy Franciaországnak vagy Németországnak, hogyha mi azt írjuk a tankönyvéből, hogy Mohácsi diadal, akkor az úgy őket annyira nem zavarja, érted? Persze pár történik, biztosít, de alapvetően nem nagyon változtat a világban, tehát ráhagynák, szerintem az országra. És egy ilyen irányban indulnánk a Mohácsi diadal. De, de figyelj, nem Észak-Korea példa, az nem, nem jó... Nem jó, ha érted, ha azt gondolod, hogy tényleg. De azért de rosszul csinálják, tehát nem kellett, ez bemerhetem. Figyelj, mi azt mondjuk az Egyesült Államoknak és a NATO-nak, hogy mi egyetértünk a c nagyon szeretjük Amerikát, de mi szerint, ide Orbán Víctor fedezve fel és azt mondják, hogy te ja, figyelj, ha beszálltak a NATO-ba, hagytak ott, ott hagytak meg megtámadjátok, mi is megtámadunk, akkor figyelj, tanítsátok azt, hogy Orbán úr fedezte fel Amerikát. Tehát ezeket ráhagyják az ilyen kicsit, hogy is mondjam, de de debilállamokra, hogyha mellesleg nem szövetségesek <suklarimś> működnek. Ugye Észak-Korea azt rontotta el. De azt gondolod, hogy a nemzetközi szinten így kialakul az, hogy a debilállamok? Amíg a cia meglátják, nem nehéz, de akkor de is. Azért érdekes, hogy most erre Anglia, vagy nagy británia is ráugrott erre a státusra. Igen, azért nincs, nem vagyunk egyedül. Most tudod, hogy ünneplik ezt a kameront? Igen. Ezek a hülyék azt hiszik, hogy megmentette Angliát. Köszönöm. Tök komolyan. Nem. Hát illetve megmentette a torikat, de hát most mindegy, hogy most milyen de, tél... érdekes, az, az, az megvan a lemondó beszélbe a Cameronnak, hogy a, az némi fanyar rumort villantott is a lemondásából a beleszőtőt, hogy na de hát egyszer mondhattam legalább, hogy én vagyok a jövő. Igen, igen. Jó, de hát félek, hogy ez az egy mondat lesz, amit följegyeznek rólam, meg még az, hogy mit történt. Hát, a legutóbbi évtizedek brit miniszterelnökeiről nagyon kevés volt. Tehát a Szecher után, hogy megszakad... Volt az utolsó? A, aztán majd várjuk meg a következőt, hogy kire fognak emlékezni, de valószínűleg Magyarországon még rosszabb a helyzet, tehát nekünk az utolsó, szerintem, a így emlékeznek, az ugye Kádár. Tényleg? Hát miért? Kinek a nevét jegyezték meg szerinted, ugye? Most ja igen, igen, igen, buta kérdés volt, igen. Nem a, nem a Texasi farmakra gondolok, de mondjuk a francia általános vagy tanárok. Göncöt miért nem, miért nem őrzik akkor a szeretetükben? Azt is már a politika szétszette azért. De mégiscsak ő volt az első köztársasági elnökünk. Na mert ebben is köztársaság elnökre beszélünk, hogy miniszterelnökről. Na, hát most már egy kalap alá vettem az egél, vagy az nem mindegy. Hát nem, nem, de egyébként mindegy, mert arra se fognak emlékezni. Azért mondom, hogy az álderre se fognak emlékezni. Miért emlékeznének az álderre, gondolj bele. Most őszintén. Hát Most őszintén. Etnéd, te, te se emlékeznél. Hát írt egy levelet levegőügyben, azt tudom. Nem, hát én, én például mondjuk én nekem tényleg az, hogy rossz, rossz korra tettem az amnéziámat, tehát hogy, az, hogy annyira szeretném, hogy a 2000-es évekre így ablok nem emlékezni, hogy ez nekem tök jó lenne. <laughs> Jó, mondom. hát figyelj, a boldogsághoz vezető út minden nap közelebb kerül hozzánk, egyre hülyébbek vagyunk, de attól félek, hogy a mi ütemünk sokkal lassúbb, mint a világé. Ö, uh -huh. Nem? Együtt, együtt vagyunk? Fejlődünk, együtt fejlődünk? Én remélem. Igen, én nem, én, én félek, hogy leszakadok és már nem fogom beszópni ezt az egészet De ne, de de, de de felejtsd, hogy de van honnan elmutulni Tehát azért az más tehát Jó, hát hátrányan indulunk igen, igen. A tempó nagyjából ugyanaz Cseppéter Mihály, egy kérdezett egy pap megkérdezte a Youtube-on vagy a blogjában, hogy ki a habony árpederre letiltott az egyházan Mit szólsz hozzá? Tudom, hogy nem vagy akkor a haverja a katolikus egyháznak, de fel vagyok háborodva de miért vagy, tehát ez a, figyelj, valaki vagy megkérdező, hogy az a az a bonyárpáz, vagy pedig a katolikus egyház papja lesz. Hát érted, a két az nem fér össze. Ugye, hogy nem fér össze össz akkor legyél a Jó, jó, jó, ezt most magas labdát nyoltam neked. Ja, hát te is érzed ezt. Tehát. Jó, hogy nem azt kérdezi meg, hogy ki az erdőféter, aztán érted, nagyon meglepőd, válaszol. Igen. De kutyát feleség feleséged, jól van? Vagy csak az erdőre visszatérve, azért szép volt az erdő, tehát, hogy kijelentett, hogy a menekült kérdés megoldása az nem a mi problémánk, azért ezt A Ne is mondd, idegesíteni akarsz a, a, az, az erdőpét erre, ne idegesítsd. Én erről egyébként korábban jobb véleménnyel voltam, sajnos a politika hozta azt, hogy, hogy már nem. És érted, hát most nem, nem, tudod, igazad van, állandóan szégyenkeznem kell a felső papság miatt, de hát most mit csináljak? Mit csináljak? É. Édes testvérem, ma nem lehet mindig a, a panohalmi ilyen, apátot van, emlegetni. Van nekünk egy ilyen, van nekünk egy, ilyen így, egy rövid szamfolyamunk ezzel átképzünk kataistával, de felszabadulsz, boldogabb lesz. Igen. Ugyan csinálnád, mint eddig, tehát gyakorlatilag a halálos bűnöket sorakot használt fel, csak már nem minden róluk, hogy halálos bűn. Uh -huh. Na jó, majd beszéljünk erről. Jó, jó, jó, van egy ilyen, de adunk papírt is jól. De ingyen van, ugye? De hogy van ingyen, hát az senki nincs. Ingyen, hát de hülye vagyok tényleg. Na csók, csá. Jól van mindenki, te a. Menek, menek, Minek? Minek? Minek? Már megint csak ő rája gondolok Már megint Csak akarok egy jó nagyot Minek? Minek? Minek? Minek? Már megint csak látom mindenütt, már megint csak őt hallom mindenütt. Mindenütt, mindenütt, mindenütt, mindenütt. Szerelem, szeretelem, szeretelem, szeretelem, Köpni kell, köpni kell köpni kell té, köpni kell té. már megint itt van a szerelem már megint inzad a tenyerem minek? Minek? minek minek minek minek már megint csak ő rája gondolok már megint csak akarok egy jó nagyot. Minek? Minek? Minek? minek? minek? minek? Minek? Minek? Már megint csak őt látom mindenütt. mindenütt. Már megint csak őt hallom mindenütt. Szerbusz, Brian Péter, Szerbusz, végre! Szerbusz, szép jó estét! Végre pozitív! Estét. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, megpróbálok nagyon pozitív lenni, például azt ajánlom a kedves hallgatóknak, ha legközelebb Isztambulba mennek, akkor feltétlenül nézzék meg a hadtörténeti múzeumot is, és akkor rá fognak jönni, hogy a török hadsereg tulajdonképpen a világ legjobb hadserege, az, hogy ilyen 20. századi borzalmas pucsot próbáltak elkövetni, erre a helyes válasz csak a XXI. század volt. Dogán államelnök úr, ugye, aki utálja az iPhone-okat és mindenféle kütüket, időnként lekapcsolja az internetet és hasonlókat. Most ezzel tulajdonképpen tovább biztosította, mert hát ugye világos, hogy miről van szó, arról az iPhone-os bejelentkezéséről, amit az általa amúgy is nem szeretett televízióba közvetítettek. Ennél borzalmasabbak azok a képek, pedig megpróbálok pozitív lenni. Ugye tudják, hogy ez a ezer török katona az a kötelező besorolás következményében van a hadseregbe, Azt se tudják szegénykém, hogy hol vannak, és akkor a saját testvéreik, akik közé nem akartak lőni, meglincselték őket. Na ennyit, erről egyéb nem éppen pozitív híreim is vannak. Fél órával ezelőtt két izleli katona halt meg, a Golán fenség felől Szíria felől ízve, rakétákat lőttek, a szilénák több helyen szóltak, de azért próbáljunk pozitívak lenni, oda még mindig el lehet menni, nyaralni azoknak is, akik éppen Törökországba készültek, Nyzunk benne, hogy mindannyian meggondoljuk, hogy hova és merre megyünk, aztán jöttem hazafelé, természetesen a láncidon nem tudtam átjönni, mert egy üdítő italnak, aminek nem mondjuk ki a nevét, a repülőgépei röpködtek, ott a levegőbe, hatalmas mutatványokat, mutattak, egy-két esenyös ember bámészkodott és nézte őket a hidról, illetve hát a Margit Hidról, meg az Erzsébet hidrol, amit ebből látni lehet biztos jól sikerült nekik, mert a hírügynökségek még nem számoltak be arra, hogy a repülőket a Dunába halásznak, akkor ezek szerint jól sikerült egy biztos valami nagy eredményeket is elértek. Azért pozitív dolgok is történtek a héten, például ez nem a hirdetés helye, de elárulom a kedves hallgatóknak, akik már lassan második hete nem hallották a hangomat, hogy hamarosan megindul a saját televízió, a médiáhatóság elfogadta, Európa első zsidó közösségi televíziát, na erre kössé a csomót. mit szólsz -e ez, drága barátom? Én mindig tudtam, hogy egyszer révbe érsz, Hát igen, most már csak az kell, hogy a kedves hallgatók és a nézők is mellettem boksoljanak és engem nézzenek. Szerintem egy-két héten belül megindul most már nem a kísérleti adás. Biztos hogy nagy társaságok, műsorokra tűzi, és legközelebb már azt is meg tudom mondani, hogy hol lehet minket látni, amennyiben ez a hibetés hisz majd előkelő helyen fogunk nem csak téged, hanem ezt a rádióállomást is szerepeltetni, hisz ha valaki objektív híreket akar hallani, akkor ezt a csatornát kell már, mint a tiéteket hallgassa, és ha nézni is akarnak valamit, akkor a több ezer éves múltra, mert ugye, ha azt mondjuk, hogy 5700 x esztendő van, akkor a több ezer éves objektív igazság kell szavazni, és majd minket kell nézni. Ha azt kérdezett, hogy milyenek lesznek a műsorok, hát elsősorban korán reggel természetesen lesz egy reggeli ima, amit úgy hívnak kéberül, hogy kirjáts már, azaz a mi atyánk, amit természetesen magyarul is el fog hangzani, utána nagyon izgalmas beszélgetések lesznek mindenféle politikusokkal, és akár hiszik a kedves hallgatók, akár nem. Mi olyannyira objektívek leszünk, hogy mindenkit beengedünk. A szólásszabadságnak persze azért van határa, és hogyha úgy érezzük, hogy, hogy itt a vége, és valaki valami olyat mond, ami még a mi határainkat is túlépi, akkor egyszerűen azt mondjuk, hogy köszönjük, hogy erre hát, és lekeverjük a képen lesz persze bölcsrabbi is, meg lesz nagyon sok zene, meg, meg lesz a világon minden, esti mese is lesz, sőt gyerekeknek esti torna is lesz, aztán lesz világkiradó, ami mindenféle nyelven el fogják mondani, hogy újság a Futrinka utcába, illetve a nagyvilágba, kínai-tól, az angolon, a héberen is, a németen meg az angolon keresztül minden lesz, aztán lesznek esti beszélgetések, esti vendégek, lesz mindig magyar film, lesz mindig vala, valami vallástudomány, egy kis filozófia, aztán lesz jó éjszakát, és utána, akik nem tudnak aludni az ismétléseket, megláthatják. Tulajdonképpen ez lesz a műsorba kérdésedre válaszolva, hogy nem kérdeztem, de én boldogan elmondtam, és bízunk benne, hogy az összes-összes barátunkat, aki a Rádió Q hallgatói már hangjukról ismernek, most majd a képernyőről is megismerhetik. Először természetesen biztos önkéntesnek jönnek, mert pénzünk az nem sok lesz, de ha lesz sok kérdezésünk, akkor pénzt is fogunk adni. Sőt, ugyan betelefonálósdi nem lesz, de majd az e-mail címünket a képernyőn látják és kérdésekre, mindig válaszolunk Őt, a vendégeknek is kérdéseket tehetnek föl, akik élőnek nézik a kérdéseket úgy, mint más rádióba vagy más televízióba, és akkor a válaszokkal sem fognak fukarkodni. Hát tulajdonképpen ez lesz, ezen dolgozott reggeltől estig, estétől reggelig, de azért találkozom a gyerekeimmel is mindent megpróbálok megtenni, hogy ők is jól érezzék magunkat. Ugye nem felejtették el, mindig úgy szoktam búcsúzni, de még nem búcsúzom, hogy mindent tegyüknek hogy érezzék jól magukat, Ne felejtsék el, az operában szenzációs premier lesz a hónap végén, azt nem mondom meg, hogy mi, nézzenek utána a műsor, füzet... Na de ez most milyen dolog, hogy nem mondod meg? <há> hát egy é. szenzációs darab, Azért nem mondom, mert hogyha az opera szeretni hirdetni, akkor forduljon a rádióz és hirdesse, de a tartalmat mm, nem jó. Egy fiatal gyerekről van szó, aki nagyon szeret táncolni, és nem a futball, hanem a tánc mellett dönt. E, szinte minden e, operaház, illetve műzikel színháznak most a, e, a darabot e, műsorat tűzte. Ezekben a percekben játsszák ezt már Izraelben is, Angliában, és is, mindenfelé, és most végre Magyarországra is megérkezik. E, Több szereposztás van, úgyhogy nagyon izgalmas lesz tessenek utána nézni, hogy miről is beszélt vajon a Brajer. Szenzációs a zene, szenzációs a darab. Élvezni kell rajta. Ezen kívül természetesen a szabadtéri játékok is vannak, sőt, mindenféle fesztiválok rajta tessenek elmenni, nem otthon maradni, kimozdulni, igaz, a rádiót magukkal lehet vinni. de még tudod, mi az a szokorrádió, rádió? Emlékszel rá? Persze, hogy emlékszem rá, hogy mi a szokorrádió rádió, de hát mostanában nem az emberek Pokémont keresnek, nem operákat te. Pokémon, Pokémon, összeütközik az ember, nem olyan jó dolog az, az embereknek operába kell menni, de tulajdonképpen, hogyha valaki ezzel szórakoztatja magát, hogy pokimonja legyen, hát legyen pokimonja, engem kinevettek a gyerekeimmel, én azt hittem, hogy ez a tamagúcsi, és mondták, hogy nagyon le vagyok maradva. Nagyon. Mondtam, hogy jé életre került a tamagúcsi, mondták, abban nem, ez a pokimon, ez valami egész más, úgyhogy rám de azt hiszem, hogy egy ilyen 64 éves öreg embernek mindjárt, ha már ez nem életkor kérdése, aki unatkozik csak rajta, játszva ezzel, és a lényeg, az, hogy jól érezzek közben magát, így sok folyadékot, mert napjainkban szükség van erre, akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy most hűvös van, de a szervezetünknek hozzá kell szokni, hogy kellő mennyiségű folyadékot leszünk, leszünk magunkhoz, legyünk olyanok, mint egy közlekedő edény, nagy élvezet, amikor bejön, még nagyobb élvezet, amikor kimegy, ezen kívül legyünk sok mint és érezzük jól magunkat. Talán ez a legfontosabb, mert ha jól érezzük magunkat, akkor a negatív kihangzású dolgokat is el tudjuk viselni. Legyünk pozitívak, szeressünk mindenkit, akiket is szeretnek, te is így vagy ezzel. Mi, minden, de hát az egész műsorom ilyen pozitív hozzáállású, és pont olyan, ahogy te mondod. A hangnemem alapvetően ilyen. Itt, hát ez öröm, öröm füleinek, és természetesen <gül> azért befeledkezzünk meg az Európai Unióról sem, ugye ami most éppen lehet, hogy összeomlik de mi tegyünk megértem mindent, hogy abba is jól érezzük magunkat, és harcoljunk azért, hogy amit én a legjobban szerettem ebbe az egész Európai Unióba az, hogy szabadon utazhattam. Ez azért mindenféleképpen megmaradjon, mert nagyon idegesítő -e lenne, ha sorba kéne állni, útsevéle ellenőrzéseket, általán... meg Azt tudom milyen, mert én állok. Igen, nem olyan jó, hogyha állandóan ellenőrzik az embert utazás közben, Egyetértünk hát látod. Egyszerűen az ember agyára megy, és én nekem semmitől nincs félnem, de ezek a határörök, meg az egyenruhás emberek, ezek határozottan idegesítenek, úgyhogy jobb, ha nem látom őket, jobb, hogyha szabadon, nyitott ablakkal tudok gurulni. Természetesen nem dobálom ki a cikkeket annál is inkább, mert nem dohányzom, de, de a szabadság, nem tudom, hogy te hogy vagy a szabadság szervezet, és miért kell neked sorba állni, miért micsoda? Szab... Mert én a sengeni határon járok át. Ajaj, akkor te tudod, hogy milyen az, hogy harcolni kéne a határa. Tudom, igen, én pont tudom, hogy mi a határkérdés. Azért mondom, hogy egyetértek veled, tényleg nagyon rossz lenne, hogyha visszacsúsznánk oda, hogy az utazás is olyan nehéz volt, mint mondjuk 40-50 éve. Igen, igen, és én még erre is emlékszem. Sőt, azt az, az külön élvezem, hogyha az ember például megérkezik angitába, és... Ha jó új levele van, ami elektronikus, tehát ez a csip rajta van, akkor látja, hogy a hatalmas teremben mindenki sorbá és tenni kés a vajba, hogy hát, ott érinted, és átmentél. Na most erről lemaradni, hát ez, igen, ez igen. visszafelé. Mondta, hogy érték el ez, ezeket a török eseményeket? Szerinted mi lesz szó? Hát nem tudom, de ekkora mákja nem lehetett a török miniszterelnöknek. Ez fantasztikus, hogy ilyen hülyék kokatonái. Fantasztikus, nem? Hát, ez a felfoghatatlan. Ez, meg, ez megdöbbentő. Én Félfélesen bevallom, hogy az éjszakát azzal töltöttem, hogy élőadásban néztem, na nem a magyar közvetítéseket, hanem a CNN Tűrnek, meg az izraeli televíziónak, meg még sok-sok televíziót egész éjjel néztem, úgyhogy a tegnapi napomat azt azzal töltöttem, hogy megpróbáltam kipihenni magamat, és hogy magam most térjek a török pucsból kifolyólag. Hát én nem tudom, ezt egy kicsit rosszul szervezték, de szerintem még divatma maputcsot csinálni, mondjuk a harmadik világban még igencsak nagy divat, de a demokráciákban nem. Meg... A NATO-n belül? <gül> nem is értem. Azért mondom, hogy fölfoghatatlan, hogy ezt hogy találták ki. Abszolút fölfoghatatlan. Arról nem beszélve, ugye, hogyha ha egy kicsit áttérünk egy pillanatra a nagy politikára, akkor éppen Törökország próbál ki, most az izraeliekkel kibékültek a maguk módján, a szaudiakkal is összebékülnek, és ha minden igaz, ha bár ez eléggé döcögősen megy, igaz, mindenki mindent megtesz, érte, talán még az egyiptomiakkal is összebékülnek, és akkor ez a négyes fogat, vagy majdnem ötös fogat, így neki megy majd Iránnak, illetve leszerelik é, vérmentesen őket, hogy kitörjön a világbéke, úgyhogy elképzelhető, hogy még a világbéke is kitör, de meg ugye az amerikaiaknak is nagyon fontos, hogy a törököknél minden rendben legyen, a NATO egyik főhadi szállása ott van, és hát a Magyar Szíriát, és képzeld, nem is tudtak felszállni. És igen, azt hallottam, most, igen. Úgyhogy a törökök valamit, valamit nagyon elszúrtak, de bízom benne, hogy nagyon hamar rendben hozzák a dolgokat. Egy viszont kellemetlen, hogy Erdogan államelnök úr most aztán takarítást fog csinálni. Már, már végrehajtotta, még mi itt beszélünk. Hát igen, a börtönök már elnek a 200%-os foglaltsága török politikai börtönökben, úgyhogy ha valaki bíró szeretne lenni törökországban, akkor rajta csak hűséget kell esküdni az államelnöknek, felvétel van törökországban. Igen, valószínű. Most igen, 2000 új bírót kell állítani. Fantasztik. Így van. Úgyhogy de segítsünk nekik, és szeretjük őket, és ne felejtsük el. Pucsot ugyan lehet, hogy nem tudnak csinálni, de, mint tudjuk, a világ legerősebb hadserege volt az övéké, és az ottomán birodalom idején a közelkeletet megszállták, meg ugye emlékszel rá, mintha erre is jártak. Igen, ne, hogyne. hogyne. Családom sokat haddakozott vele. Igen, úgyhogy és, és a fél világot már megszállták, Úgyhogy nem tudom, hogy mi történt, hogy ennyi illetlenek váltak, ezt elszúrták. Minden esetre ennyit, amit tudtam erre a hétre mondani, és alig várom, hogy jövő héten, is és elmondassam, hogy milyen szép kék az ég, és mi minden történt. Jaj, a legfontosabbat elfelejtett. Hát Mádon, biztos hallottál már a Mádi zsinagógáról, hogy el fogják avatni, újjáépítették, rendbehozták, úgyhogy újra. Na végre jó hír. A Mádi zsinagógát Gyönyörű és erre is sor fog kerülni a héten, és még mindenféle pozitív dologra, úgyhogy összegyűjtöm őket, és egy ilyen kis kosárba bele, Á, és majd telefonon kedves hallgatókra borítom, hogy ők is élvezzék, hogy mennyi pozitívum van ebben a kis országban, itt Európa kellős közepében, és bízunk benne, hogy az öreg európai kontinent is, kontinens is magához tér. Jövő hétig megmarad, ne aggódjál, jövő hétig még Európa lesz. Minden esetre a brüsszeli öreg uraknak egy kis inekcióz kéne adni, hogy magukhoz térjenek, és a lényeggel foglalkozzanak. Köszönöm. Ciao. Én is köszönöm. Ciao. Ha eső volt tegnap, ha az egyik megfog, a másik elhagy, felhő vagy te olyan, felhőbb, mint a felhő, gyerek vagy te olyan, aki mikor felnő, tudja, kire hasonlít, azért is tagadja, minden mérge elszállt, maradt a rabja. Köszegős Robi, Szerbusz. Szia, Vaki! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hát szomorú hetet zártunk. Vettem eshetet. A hetet aztán utána beszélgettünk bármiről. Először is, őszinte érszettem a családnak és minden olvasójának, Eszterházi Péternek, akit személyesen is ismertem, becsültem és tiszteltem. 25 éve, hogy először Eszterházit olvastam, és egy nyilatkozata megmaradt, ez több nyilatkozata is, egy nagyon bátor ember volt politikailag, és, és ízlésvilágilag is, mert ő mondta azt, hogy föl többet vissza, nem veszünk, illetve hát ő mondta azt, hogy a kormánynak ezem, hogy én voltam itt előbb ők menjenek a csodába, és hát volt még nagyon sok és mondata, nagyon jó világlátása, és hát ugyan a magyar miniszterelnyak úr, illetve hát a Köszársaság néhány úr sem mm, e, e, küldött részét nyilatkozatot, e, sem a családnak, sem a, a magyar népnek az szállítével kapcsolatban, e, de ezt szinte minden amerikai lap megtette a New York Times-tól, a Chicago connecő és a, a, a Washington herald tól tehát, e, a számi Angliában mindenki. Ezért hát érdemes nagy írónak lenni, mert több helyen jött az ember eszébe, hogy azért mondom, hogy az akkor mindig kárpótol engem. Igen, csak tudod, van egy olyan dolog, hogy jó, hogyha az embert életében elismerik, még jobb, hogyha a hazájában elismerik. Még jobb, hogyha a világban elismerik, de az egy elég furcsa dolog, amikor egy ilyen nagyságú íróról pont a hazája vezetői feledkeznek meg úgy, hogy államférfiak művészek és olvasók, újságírók emlékeznek, hol a Szelta világban, 26 nyelvet fordították le a műveit, és hát több példányba kertek el a, a, a könyvei mint a Beatles lemezek. Tehát, hogy ezért legyünk őszinték, legyünk büszkék egy ilyen emberrel, és hát volt szerintsem 2013-ban, vagy bocsánat, 2014-ben beszélgetni a Péterrel négy szemközt is, meg egy ilyen beszélgetést levezetni. Nem találtam olyan mai élő írót, akinek az intelligencia, az elegancia, a tudás, a, a, a, az empátia ilyen magas szinten benne lett volna minden szavába, miközben egy puditán ember, egy, egy, egy közvetlen barátságos emberről beszélünk. És hát én nagyon becsem az ő vélemény szabadságjára érte, amit képviselt egész életében, és úgy érzem, hogy Magyarország nagyon sokat veszített. Sajnos ezen a héten nem csak Magyarország vesztett sokat. Ugye két halál? Azt en... tudod, hogy a halál hírénél az mt ben mondta, hogy csak a legnagyobb okaim mint Mésző Miklós, uh, Kosztolányi Dénes, és a ott Géza. Komoly, Nyilván azt olvastam az, az, az, az interneten egyébként szinte az állami médiában jelent meg, hogy, hogy Hofi Gyula, mint a magyar hova, nagy királya, koronázatlan királya, hát Hofi Géza a ezt tudná. Hát igen, igen, ez de a De Hogy a sok milliárdból működtetett hazugság, állam, hazugság <gül> legalább... A... a halál a napján, a neve, igen, odafigyelhetne Tehát, egy mondatra. Hát, hogy ennyire... Egy egy mondat. Ne érdekelje az, hogy, hogy Orbán Viktor nevén kívül minden más megjelhet hibásan, azért ez mindig és mindenkit. Sajnos, ugye én jártam Nidzába, amikor Szentropéból bejelentkeztem két héttel ezelőtt, a Nidzába voltunk Hazafelé még megálltunk még fürden is azon a partszakaszon és azokat a kétek egyimát nézegettem. Akkor pont egy futballmeccs volt két héttel ezelőtt vasárnap, ahol ez a tunéziai terrorista belehajtott a tömegben kamionjával. Akkor egy ember nem volt ezen a part szakasz részem. és hát Döbbenet volt én péntek óta, úton vagyok, tehát sajnos nem tudtam folyamatosan figyelmel kísérni a történéseket, de láttam még péntek reggel egy olyan videót, amit a nézszállás után az egyik túlélő a, a halottak között készített. Nem tudom, hogy volt-e rosszabb élményem valaha e, videóval kapcsolatban. E, annyira borzasztó volt ezt látni. És akkor itt van Törökország, és... Azért mondom, hogy egy percet mondani, hogy lincsel, és látvattál a hétvégén, tehát az egész Igen. hétvége borzalmas volt. Ez, ez, ez egy borzasztó dolog, amikor egy diktátor ellen az elnyomottak fellázadnak, összefognak, és én azt gondolom, hogy vagy teljesen naiv emberek védik Erdogan török miniszterelnöket, illetve a félelemtől, próbálnak eh, kvázi nyolni a elnézést, a kifejezését, nyilván sokan fognak ezzel megkövezni, de az, hogy, hogy katonákat, akik a, a, az elnyomás ellen mennek, én azt gondolom, hogy csak tisztelt eh, illet, az, hogy megkövezték őket, és, és hát eh, ilyen módon eh, alázták meg őket, illetve vették el az életüket, ez borzasztó. Nincs olyan politikai hatalom, nincs olyan vallás, nincs olyan erőszak, ami bármiért eh, a, a halált, illetve a, a fizikai fenyegetést ö, ö, legalizálná. Nem lehet mögé búj, bújni senkinek ezek gyilkosságok mindegy szállig, kövese el bárki politikai, vallási, vagy bármilyen ö, származásból, vagy, vagy, vagy véleménynyilváltásból, vagy különbségből. Az más életének tisztelete, ez egy alapvető jog. Ez, ez, nem, ez nem kérdés, hogy nem veszünk el más életét, én azt gondolom, hogy a magyar politikában is most olyan ember vagy nagyot hibázott, nagyon sokan félsőségesek és olyankat mondanak, amik eh, egyszerűen bántják a fülemet, annak ellenére, hogy egyetértek azzal, hogy azoknak, akik eh, kifosztják, töngeteszik, megzsarolják, meglopják ezt az országot, felenítik fel bűnkét, de életleg előtt vagyonelkobzással és börtönbüntetéssel. És nyilván, aki ebben benne volt, mindenki, de senkinek nem kívánom, hogy vegyék el az életét. Most úgyis visszaállítják a és Törökországba, tehát te szépen jókor mondod. Igen, csak előbb-utóbb hidd el, hogy, hogy lesz ebből még nagyon nagy gond. Tehát, tehát az, ami Isztambulban történt, az nem egy reprezentatív felmérése a, a török szavazóknak, vagy a török embereknek. És biztos, vagyok benne, hogy ebből, ebből még nagyon nagy gond lesz. Ha annak idején az erdugának lett volna egy pici esze, akkor elfordja a pénzt, amit az EU azért az volna, hogy az ázsiai szírhatár mellett, ahol egyébként kicsi a népsülőségbe fogadják a, a szíreket, rengeteg pénzt kaptak volna, és ő ugye azt akarta, hogy az Európai Unióban engedjék be őket, illetve hogy, hogy vízummentességet szeretett volna, és hát nyilván volt egy olyan szintje, amit már azt mondták, hogy nem. Pedig nagyon jól jöhetett volna ki Törökország, ehhez képest most ezzel a, a, a pucskísérlet levezésével, illetve annak a a mienségével biztos vagyok benne, hogy évtizedekre visszavettette a, a tájgyalásnak a reményét is. Nos van hatóra, szerintem se fog jövő hétig javulni a világ, akkor újra beszélünk, köszönöm. Szeretet kívánok mindenkinek jövő héten Görögországból köszöntöm a hallgatókat. Puszi, ezt az adást kedden, amit Romhányi Zoltánnal együtt csináltunk, mert az enőket azért rendesen ő pakolta be meg tudják hallgatni 11-es 11, -es, 11 -es egy között, az üzenet most is ugyanaz, ugye próbáltalak rávenni titeket, hogy próbáljátok csendben maradni, kikapcsolni kívül, belül minden zajforrást, a csendben imádkozni, a, a csendben jól lehet szeretkezni is, fantasztikus a csend szeretkezés közben, és hogyha már nincs pénzetek elutazni, nyaralni, akkor olvassatok könyvet. Na jistě ti